Рік 1995. У невеличкому напівтемному барі було ще тихо. Діана любила це місце, бо сюди приходили тільки свої. Збиралося товариство, хоч якось пов'язане з мистецтвом. Богема завжди мала особливу атмосферу. Але сьогодні все було особливе вдвічі. За одним столиком із нею сидів Максим, він ще нічого не випив і відчував себе трохи зайвим серед митців, поетів та просто творчих особистостей. «Я дуже вдячна, що ти прийшов», – промовила Діана, наповнюючи келихи. «Я запросила саме тебе, бо мені треба напитися донестями». «Дякую», – стримано посміхнувся Максим. Він не знав, що Діана вживає горілку. Дівчина помітила погляд, яким він спостерігав за її рукою з пляшкою. «Не дивуйся, будь ласка!» – вона взяла келих і відкинулася на спинку стільця. «Бувають моменти у житті. Максим не бачив її два роки. Діана подорослішала і стала б ще гарніша, якби не сумний вигляд. Курила вона вишукано і часто». Чергувала цигарки з горілкою і швидко досягла нірвани. «Тебе не дуже свіжий вигляд», – зробив комплімент Максим. «Просто я не нафарбувалася», – Діана заплющила очі. В голові паморочилося, руки, ноги, мов чужі. Усе студентське життя друзі хотіли споїти її, але марно. А сьогодні вона сама легко впоралася. Їй колись розповідали, що стан неземної легкості триває недовго, а далі можна відключитися. Їй треба було встигнути полегшити душу. «Розповідай», – підбадьорив Максим. Діана подивилася на нього. У цього чоловіка вона колись закохалася. Тоді він був ще юним, а тепер змужнілий, став іще цікавіший. «Розповідь моя коротка та сумна». Почала дівчина. Я втратила коханого чоловіка. безглуздо і трагічно. І тепер увесь мій світ полетів до Біса, і я разом із ним. «Він був твоїм нареченим?» Співчутливо запитав Максим. Діана похитала головою. «Ні, він був моїм коханцем. Наше спільне існування відбувалося паралельно із його родинним життям». Ніхто нікому не заважав, нічого змінювати не збирався. Всі були щасливі. Не знаю, скільки б це тривало, але трапилося нещастя. Офіційна версія – автокатастрофа. Але ж ми з тобою, дорослі люди, розуміємо, що в закритих трунах не тільки жертв ДТП ховають. Максим послабив вузол кроватки йому стало гаряче. «А ти кажеш, що історія коротка», – сказав він і замовкнув. На нього подивилися очі, сповнені неймовірної туги та болю. «Якщо чесно, то розповісти є про що, але я не знаю, чи треба», – зізналася Діана. «Але ж ти мене запросила, щоб виплакатися», – зауважив Максим. «Той не соромся. Мені дуже приємно, що ти згадала про мене і що я можу тобі допомогти». Діана подивилася на білосніжну сорочку Максима. «Ти маєш гарний вигляд, як для чоловіка, що живе без дружини другий рік. Але це не має значення. Я своєму коханому сорочок не прала і не прасувала. У нас було те, що можна назвати вільними стосунками. Нам було добре разом, і ми намагалися не обредати один одному. У мене було своє життя, друзі, захоплення». В нього родина, знову ж таки друзі, захоплення і таке інше. Ми не афішували свого зв'язку і наймали собі квартиру. Все було чудово. Я не хотіла заміж, то й причин для непорозумінь не було. Діана все розказала одним подихом. Потім знайшла в сумочці тік-так, з'їла дві цукерки і заговорила знову. А потім його вбили і казочці кінець. Далі я зрозуміла, що була дурепою, бо вважала його дизайнером. Він для мене був людиною, якої не торкнувся нинішній бруд. Максим підпер підборіддя рукою, всім своїм виглядом показуючи, як він уважно слухає. Діана стежила за виразом його обличчя, але не зрозуміла, чи він засуджує, чи співчуває її. «Не знаю, як таке могло статися», – розвивала думку дівчина – я наче не дуже відстала від життя. Дивлюся телевізор, читаю книжки, у видавництві постійно чую про кримінал. Ніби знаю, що великі гроші з неба не падають. Але ж мій Віктор зброю ніколи не носив, платною мовою не розмовляв. Друзів його я майже не знала, а ночував він переважно з дружиною. А потім виявилося, що до Одеси він поїхав не у купатися, та стріляв непогано. Там була справжня бійня, вона затулила рота долонею. То я вже розпотякалася, ти ж юрист, тобі не можна такого розповідати. Максим посерйознішав. Вітінок чоловічої іронії зник з його вуст. Я тут з неофіційним візитом, Діану, але скажи мені, звідки ти про все довідалася? Діана зайшлася сміхом нетверезої жінки. Йому це не сподобалося. «Звідки?» – перепитала вона. «Від його дружини, Максе. Вона мені зателефонувала кілька днів тому, о другій ночі. Я спала собі сном немовляти, впевнена, що мій коханий плюхкається в теплих водах Чорного моря. Пролунав дзвінок, я взяла слухавку». Спочатку мені здалося, що я Марю. Жінка, що телефонувала, представилася Катериною. Сказала, що вона – дружина Віті. Я вже чекала телефонних розборів, але вона розплакалася і сказала, що Віктора більше немає. Автокатастрофа. Його привезли у закритій труні. Окремо лежали гаманець та записничок. Вітя був творчою людиною, мистецтво відчував дуже тонко, скрізь шукав образи, відчував кольори. Діана втерла сльозу. У записничку біля кожного прізвища щось малював. Люди в нього асоціювалися з тваринами або кольорами. Ніхто не бачив цього витвору мистецтва».